Mă prefaceam în praf și pulbere, doar de dragul strănuturilor tale, contorsionându-te spontan într-un ostatimă îmbuscadă fizionomică de buze, nări, sprâncene. În schimb, îmi reproșai insuficiența cardiacă a iubirii îl luam nu din brațe și improvizam spectacole acrobatice pe chistul fântânii de la universitate. Îmi utilizam inima pe post de gong pentru atenționarea spectatorilor somnoroși și a hoților de portofele. Din când în când, cercetorii ne dădeau bani de buzunare și de mâneci. Din ei, Îți luam flori și mertenele și piatră pons pentru călcâie.